Тома, ми у лікарні швидкої допомоги, у Марусі гарячка, я злякалася, бо не могла тебе знайти, захочеш – забереш під розписку. Ноги підламалися, ніч, порожні кишені, до кого йти, аби швидше добитися на край світу, звідки подзвонити, щоб не здуріти. За роки праці не доробилася навіть до телефону. Мала щастя, що ходив громадський транспорт, тож ледве розбудила якусь товсту бабеху у приймальні. Заспана і люта вона огризалася. «Чого було перте? що не могла почекати до завтра? Ми батьків все одно не впускаємо». Остання п'ятірка закрила бабе-сірота і повела у палату. Маруся сполохано зірвалася із нетривалого сну і перейшла у марення. Баба Дуся, бліда і перестрашена, мабуть, зарікалася ще раз взяти за чужу дитину, і з її несподіванками, і передвечірніми гарячками. У палаті було ще четверо дівчаток, котрі дрімали. Інфекційне відділення, в якому перебували і про яке ходили легенди, перетворювало крову рідкий азот. Тут можна було надбати ще з десяток болячок задармісінько. Відчуття пастки і панічного страху перед хворобою підкошувало ноги. Опинялися в ідеальному світі за гроші. Діагнози ліки, нічний горщиків укол, слово і усмішка, вона коштувала якраз найбільше, були доступні тільки тим, хто ті гроші мав. А мали їх нині в цій країні хіба злодії та поодинокі щасливці. Зрештою, навколишні люди, що мали протикрадійний імунітет, ніби уражені якоюсь загадковою хворобою, потроху втрачали його самі перетворюючись на злодіїв, спочатку маленьких, потім, як вдавалося, більших, потім ще більших. Декого це пригнічувало, але так робили всі. До цього легко звикалося. У здобутках відчукувалась навіть якась приємність. Як правило, все переходило у гонор, у чесноту, знаходило своє виправдання і узаконювалось. Така лікарня могла спонукати і до гіршого. Тепер розуміла, як відрікалася людина від людини, у 37-му притисли дверима пальці, загрозивши чимось дитині, і діло зроблене. Баба Дуся пішла шукати притулку у пропускник. Маруся заснула, а знесилена Тамара притулилася біля її нігу поперек ліжка, доточивши його розхитаним стільцем. Уже ніхто нічого у світі не означав. Ні семань, ні ядзе, ні гранітна телебашта над містом з її пустодзвонними проповідниками, Супроти цієї палати з місячним світлом на облупленому, давно не фарбованому підвіконнику, порожніми баначками на перехилених тумбочках і цими хворими дітьми на панцирних ліжках, точніше, цією дитиною. Вранці Ірка принесла гроші і розпочалася Єдісея, переживши, яку Тамара зненавиділа всіх, хто носить білі халати, і її ненависті ніщо ніколи вже тут не похитнуло. Вони удвох з Марусею, взявшись за руки, брели по цьому життю майже на осліп, самотні й беззахисні, вразливі й безпорадні, обставлені прапорцями з чотирьох сторін, задихані, загнані, кинуті наглум усім президентам і депутатам, бізнесовцям і банкірам, продавцям і розбешакам, охоронцям і ошуканцям поміж людиноподібних та, власне, людей, якими час від часу стають згорьовані й розпачені, так, ніби біда опам'ятовує, відкидає прибрану личину, котрої набирає людська істота при здоров'ї. Добрі та благополуччі, але, злякавшись утрат, повертає свої помисли до Бога. У неї сталося все навпаки. Коли лікар почув у марусиному серці шуми, вона зняла свій хрестик і поклала його у шухляду. Хтось на горі втратив міру. Боже, за звичкою повторювала вона. Якби яку книжку прочитати, котра загнала б весь цей хаос у правила, довівши, що саме так у світі має бути. Ночувала біля ліжка на підлозі, часом на принесених із коридора стільцях, тицяючи нянечкам пару гривень за дозвіл бути поруч із дитиною. Забула, коли спала, коли мила голову, мотаючись між кухнею, магазинами і нічними доглядами за усіма дітьми разом. Не зачепило навіть те, що Семан їй виніс Догану за недобросовісне ставлення до ефіру, що правда хотілося уточнити якого – кабінетного чи державного. І нічого не цікавило. Вони всі для неї одразу вмерли. І друга половина Великоднього посту стала тризною по них усіх. Знала, він боїться.